Măgarul filozof se înamoră măgarul de o nobilă sireapă. Ba, i-a cerut și mâna, copita dinainte. Păi, ești neam prost, eu însă am nobilă sorginte. Și i-a promis îndată, am să-ți spun coarne, țoapă. Mă rog, rostiel calm, dar eu de, nu prea crez. Morala Promit cei nobili, vorba soții e cam